16 років між матір'ю і сином. У 42 роки вона вже валіде. Пам'ять починається у людині набагато раніше за всі радощі і нещастя, яких вона зазнає. Вона підвелася, була така заввишки і так само тонка і зграбна, як рушен. Ібрагім чомусь подумав, що вони мають сподобатися одна одній. Вклонився валіде, супроводжував її до переходу у святая святих. Волокти за собою Євнухів було гидко, але довірити цю справу нікому не смів. Мовчки проїхав із своїм почтом, крізь браму яничарів, повстемне громаддя Айя Софії, біля обелісків і по дрому. А вдома прогнав слуг, звів Євнухів в Валіде зі своїми, пішов одних на чоловічу половину. Ждав пронизливого дівочого крику, зойків, ридання, але на горі панувала тиша. Тоді не витерпів, пішов туди сам. Чорні євнухи з одягом рушено-руках, одуріло ганялися за нею по тісній напівтемній кімнаті. А дівчина, стрипуючи довгими своїми розпущеними недбало косами, втікала від них, вигинаючись спиною і стегнами, з грудей її рвався чи то сміх, чи то схлип. Очі зелено палали, мов би хотіли спалити нечистивців пекельним вогнем. Ніздрі тріпотіли в знесиленні і відчаї. Побачивши Ібрагіма, Рушен вказала на нього пальцем, затряслася у нервовому сміху. І цей прийшов. Чого прийшов? Подивитися на тебе востаннє, спокійно сказав Ібрагім. Уперше. Так, але й востаннє. То дивись, ті вже дивилися, шукали у мені. Чого вони шукали? Звели тепер задушити мене як це у вас ведеться. Не вгадала. Прийшли взяти тебе в дарунок. Дарунок? Хіба я не жива? Май терпіння дослухати. Хочу тобі великого щастя. Щастя тут? Не тут. Тому й дарую тебе самому султанові в гарем падишаха. В гарем султана? ха, -ха. Тоді навіщо ж роздягав? Поглянути на твоє тіло. А що скаже султан? Маєш мовчати про це. А тепер прощай і одягнися. Він одвернувся і попрямував до сходів. І порядні жінки благовійні зберігають тайни в тім, що хранить Аллах. Книга Людині заповідано, і не наяву, а в вісні, щоб мало вигляд пророкування, Читай, не відаючи що, не знаючи як і де, яким способом, читай, призначення твоє на землі і у світі, читай, читай на землі сліди живі й мертві, камінь і пісок, у листі дерев у травах, у сонячнім мареві і у дощовій млі, в течії рік, в очах дітей і жінок, у бігові оленя, в пострібі лева, у співі птахів, у горінні вогню, у мерехтінні зірок, У безконечних просторах неба. Читай. Вогненні літери випечені в твоїм серці у мозку, Вийдуть серця і мозку, Засяють яскравіше за всі самоцвіти землі, Запалають яскравіше всіх вогнів небесних. Читай. У книзі буде про жінку і трапезу, Про тварин, серед яких житимеш, Про здобич і каяття, про громи небесні і темні ночі, про світло і бджолу, про перепони й віру, про мурашку і покоління, про ангелів і поетів, про сади і дим над багаттям, про вічні піски і перемоги на болотах, про гори і зорю над наметом, про місяць і залізу, і охоту до намноження, і вознесіння, і падіння, і страсті, і смерть неминучу. І знайте що життя найближче забаве, і гра, і красування, і похвальба серед вас, і змагання у множестві майна і дітей, подібно до дощу, парості від якого викликають захват у невірних. Згодом вони в'януть, і ти бачиш їх з жовтілими, тоді бувають вони соломою, а в останній – дужча кара, і прощення від Аллаха, і благословення, а життя ближнє – тільки користування оманливе вчені ходжі читали коран коло султанських гробниць, поставлених на пагорбах Стамбула, де колись стояли візантійські храми.